– Дай розпорядження, хай готується. Будемо малювати портрет нашого клієнта. – Невже вийшло? – запитав Тренко Сорокіну. Тільки вчора вони висловили припущення, чи міг би зберегтися у підсвідомості сторожа спецавтобази образ того невідомого, який ударив його в день замаху на Зайченка. А оперативна пам'ять просто неспроможно його відтворити. Карих запитав Інгу. Чи не щитує вона з підсвідомості зорові образи? Дівчина відповіла ствердно. Сьогодні зранку вони з Карем знову подалися в гості до Митрофановича. Цього разу додому. Його пощастило застати ще тверезим. Експеримент, схоже, вдався. Дійсно, одного погляду дівчини було досить, аби в підсвідомості сторожа виринуло обличчя нападника. «Здається, вийшло!» Інга сяяла від задоволення. «Я чітко уявляю це обличчя. Мабуть, я змогла б його намалювати». «Сама?» – вирвалася в Карго. «Ти зможеш намалювати?» Він дивувався, тому що пам'ятав, як працювала з художником Людмила Сорокіна. «Ну, мама теж могла б намалювати», – зрозуміла його подив Інга. «А з художниками затіяло бо так ви швидше повірили б». «Ви ж не вірили ні їй, ні в її можливості». «Ну, мені зараз не все зрозуміло», – сказав Карий. «Ну що ж, тоді нам не потрібно тривожити шлафа. Сідай і малюй. Михайловичу, у тебе знайдеться папір, олівець? Чи, може, відразу на комп'ютері? Немає значення, як хочете». Тренко дістав з шухляди письмового столу олівець, аркуш паперу. Невдовзі Інга подала йому портрет молодого симпатичного чоловіка із зосереджено стривоженим обличчям. Ну, ще пак, адже в наступну мить він ударом ребра долоні виключить свідомість Митрофановича. Тому такий безжально колючий погляд, в якому прочитується рішення негайно діяти. «Та це ж фантастично!» Вигукнув захоплено Тренко. «Інго, ви повинні працювати в Астреї!» «Подумайте гарненько, моя вчорашня пропозиція залишається в силі!» А він натиснув клавішу селектора. «Мишко, зайди до мене!» Щойно шлав прочинив двері, Тренко простягнув йому через стіл малюнок. «Уведи в комп'ютер, зроби нормальний портрет і відскануй десяток другий, розміром шість на дев'ять». Це убивця Зайченка. Експерт почав роздивлятися малюнок. А мені знайоме це обличчя, сказав після недовгої мовчанки. От тільки не пригадаю, де саме я зустрічав цього чоловіка. Як художник, Михайло мав добру зорову пам'ять і тепер намагався пригадати? Ні, не можу. Ну, певне, якась випадкова зустріч на вулиці. «А це можна вияснити», – мовила Інга. «Я тобі зараз допоможу». Сорокіно закрила очі і зосередилась. Шлаф здивовано не зводив з неї очей. Вони не були знайомі, і він не розумів, як ця дівчина може допомогти йому пригадати щось. Але раптом у його пам'яті чітко зринув зоровий образ. «Пригадав! Я бачив його минулої п'ятниці у кав'ярні». «На дверцевій. «О, принаймні, наш клієнт не з Києва», – констатував Карий. «Більше ти нічого не пригадуєш?» Шлав в засмученостину в плечема. «Ні, це була випадкова зустріч. Він, як і я, стояв за столиком і пив каву. Потім вийшов. Одягнутий був у спортивну куртку без головного убору, здається, в джинсах». Куртка темно-коричнева, дорога, вицяцькована, хутром торочена. Все. А я щойно пообіцяв замовниці показати цей портрет через два тижні з анкетними даними й адресою. Нове замовлення додало мені не лише клопотів, а й тривоги. Турбуватися було чого. Якщо фірма відчувала загрозу від детектива, то можна тільки уявити, якою буде реакція на мої розшуки. Но, вочевидь, приватний детектив знав таке, що могло нашкодити інтересам моїх роботодавців. А можливо, лише почав довідуватися, або ж наближався до розгадок таємниць, котрі призначалися не йому. Коли б загроза була серйозною, мене б квапили зі строками, і дали б детальне досьє, аби в мене не було сумніві. А втім, це ж не випадок з викінченим негідником, де й перевіряти нічого не треба. Це приватний детектив. Фірма не дала мені ніяких документів та інформації не тому, що не мали їх, а певне, тому, що вважали їх непотрібними для мене. Непотрібними Бо, скоріше всього, вони були спрямовані безпосередньо проти людей чи справ фірми. Логічно? Логічно. Отже, висновки я зробив правильні. Вони лежали на поверхні. Приватний детектив ступив десь у заборонену зону і мав за це поплатитися. Навряд чи його поки що... Серйозно остерігалися. Скоріше всього, це мало бути певною мірою профілактичне вбивство. Між тим, чим більше я довідувався про Максима Карого, так звали нового клієнта, тим все менше і менше залишалося в мене бажання виконувати замовлення. Мені не вдалося знайти жодного свідчення проти колишнього слідчого. Навпаки, навіть у наших колах цього чоловіка поважали як професіонала і людину порядну. Повірте, порядність цінується всюди, навіть у кримінальному світі. А втім, там дещо свої поняття про неї. Цікавою була історія звільнення мого клієнта з органів внутрішніх справ. Його звинуватили у прихильності до окультизму і в ненаукових методах розслідування. Після самогубства двох підозрюваних у слідчому ізоляторі, капітана виставили з роботи. Я довідався, що його посилали в Узбекистан розслідувати події у Ферганській долині, і звідти надійшли про нього непогані відгуки. Очевидно, він таки прищемив комусь хвоста і його поспішили сплавити. Взагалом, десь у глибині душі цей колишній слідчий був мені навіть симпатичний. Але від його життя, вірніше, смерті, залежало моє. І розрубувати цю дилему я не знав як. Довго мудрувати не доводилося, або я виконував замовлення, і мені залишалися невеликі шанси поборотися за свою свободу,